Nola kurtzetan bukatzen omen den mundua aspalditik pasa den astean hauek etzuten izan ona etortzerik nire ustetan beldurra da hori bueno soilik uzteduz nik Gaurre guzkia atera da eta ez duzue aitzakirik Arazoa da irten goete direne mendik bizirik <tos> <tos> Ai, izarrako taldea atzo Izan zen osoa Bertso etzen faltatu goian bean iskan bila. Naiz hauek jaso zuten egurra izan duzen mara bila. Antzaetzuten naiko izan ta datoz gehiagoren bila. Antzaetzuten naiko izan ta datoz bila. Naiz kamisetaren koloreaz ez nagoen gustiz adoz butanitotaldekoa naiztan kantatzeko gogoz izarrakoak hementxe daude guri irabasteko asmoz atzo gutxi izan zuten ta gaur gehia goren bila Atzo gutxi izan zuten eta gaia goren biladatoz. izarragorsaioa behar du garaitu eta bestelakorik ezin du taipatu, horretarako baditugu hainbat truku, geldituko zate guztiak bai mutu. Geldituuko zarete guztiak bai mutu. E, hemen elkartu gara muiletannezka. Moskortseko asmoak ez ditut ezkezka Inor jartzen ez badu inolako keska Ondo pasako dugu gaizkera man ezta Ondo pasako dugu gaizkera man ezta Izarratik etorri gara nahiko pozik Berriak izan arren balaukagu indarrik, Etzarete izutu gehiarrotu baizik, Zailoa amaitzean ez egin hegarrik, Zailoa amaitzean ez egin egarrik. Aramaiora etorri gara oso bero, Eta egu emango dizue gero, Entzun zuue benetan bai zaudeteero, gaurkoan irabazina izan nez Gaurkoan batzina izan nez Gaur formal formal gara maiatzean jarri, Nahiz da norbaitek eman atzokoan bar, baina pasatu zena bakotsxaki garri, Bada espada estute patxara nahi karri Bada espada estute patxara nahi karri